Nem beszélünk magyarul. Hűzved egészséges adalá vagyok. És én magyarul tanulok. Komplimente! In meinem kleinen buch, Kicsikönövemben, gibt es schon sehr zu Beginn Beispiele, die dazu dienen, einer Person, ein Kompliment zu machen. Zum Beispiel so. Te oljan seb vagy Du bist so schön wie eine Rose. In der ungarischen Sprache, kann man auch die Person weglassen. Das ist sehr gut. Jaide ide Sage ich also, Du bist so schön wie eine Rose. Natürlich nehme ich solche Hinweise aus meinem kleinen Buch, Kitschiköniv, sehr, sehr ernst. Als Deutscher bin ich es nicht gewohnt, übermäßig viele Komplimente zu machen, nur in außergewöhnlichen Situationen. Also versuche ich, bei jeder Gelegenheit, ein Kompliment unterzubringen. Erster Versuch. Vor ein paar Tagen. Ich hatte Besuch aus Amsterdam. Mein Freund kam mittags am Bahnhof an. Ich holte ihn bei ab. Und zur Begrüßung sagte ich meinen Satz. Der Effekt war leider nicht überwältigend. Nachdem ich das Ganze übersetzt habe, blickt er mich an und sagt mehr oder weniger emotionslos Danke. Gestern denke ich mir, vielleicht ist es auch etwas unhöflich, einen guten Freund ayot barotot mit einer gewöhnlichen Rose auf eine Stufe zu stellen, zumal Polya Udwarban Blumengeschäfte mit Millionen von Rosen aufwarten. Sozusagen Inflation und wertlos. Ich versuch's also mit einer Steigerung. Sepwot mindet chrosa. Du bist schöner als eine Rose. Immerhin als Antwort kommt Küssen Sepen. Danke sehr. Wir sind dann das Wochenende durch Leipzig gewandert, haben Galerien angeschaut und einheimische Speisen probiert. Ich habe während der ganzen Zeit immer überlegt, wie kann ich nur mein Kompliment aufwerten? Roschak Rosen. Das waren offensichtlich nicht das Richtige für meinen Freund. Dann erzählte er mir, dass er es liebt, sehr schnell, non j'on j'or schon, Auto zu fahren. Und da hatte ich es. Ich sagte also, te j'or mint et Du bist schneller als ein Auto. Da hat er sich gefreut. Nee. I'm okay. of Köszönöm szépen, pianok szümichnek!